Він притиснув її до грудей. Мелано, сама доля зла нас сьогодні, хіба це недобре знамення? Ой, добрику, не на доброся зустріч. Як? Ти не рада, що я живий? Милана раптом заредала, забилася у нього на грудях. Добрику, добрику. Де ж ти пропадав стільки літ? Адже ж ти нічого не знаєш, вигукнула вона з вічччям у голосі. А що ж трапилося? Що? Мелана зарядала ще голосніше. Добрику, любий мій, де ж ти подівся? Ми всі гадали, що тебе вже і на світі немає. Добринин погляд раптом упав на хлоп'я, що злякано зирила на нього, і страшний здогад пронизав йому мозок. І ти, і я вийшла заміж Добрику, зойкнула знову Мелана, вийшла заміж. За кого, Мелана? Йому здалося, що він гукнув на весь калиновий кут, але помертвілі уста ледве вимовили ті слова. «За Василя!» «Якого Василя?» Милана провела рукою по лицю, мов би хотіла пересвідчитися, що вона не спить, і тихо ніби сама до себе промовила. «Боже, він таки нічого не знає!» І похилила голову. «За твого брата, Василю Добрику!» «За твого брата!» «За мого брата?» Ця звістка ще дужче вразила і приголомшила Добриню. Він довго не міг вимовити жодного слова і оніміло, безтямно дивився у зелені меланині очі. Потім тихо запитав: "Як же це сталося? Ти покохала його, і він тебе?" Мелана схлипнула, губи їй скривилися. "Яке там кохання? Я ждала тебе, Одорик, уждала, а ти не вернувся. І ніхто не знав, де ти подівся." Усі були впевнені, що ти загинув, бо саме тоді по нашому краї шастали половці. Твої батьки навіть за упокійну службу відправили за твою загиблу душу. Я скніла душею цілий рік, а потім Василь заслав до мене сватів. Васильку, брате, з болем вигукнув Добриня, хто б міг подумати? Ми ж були з ним не тільки братами, а й друзями. Милана... Вивільнилася з його рук, витрала хусткою сльози. «Ти, здається, звинувачиш його? Даремно. Він тебе любив і досі згадує, і досі сумує за тобою. Він хороший, Василь!» У Миланиному голосі забринів осад. Добриня зніяковів. «Справді, чому він повинен щось мати супроти брата? Хіба Василь винен, що так сталося? І хіба було б легше на серці, коли б Милану взяв хтось чужий?» Він глянув на хлоп'я. «Це твій синок, мій і Василів», – відповіла Мелана. Добриня підійшов до хлоп'яти. «Як тебе звати, малий?» «Я Добриня, Доблик». І хлоп'я шморгнуло посинілим носиком. Вражний Добриня підняв його перед собою, оглянувся на Мелану. «Ти назвала його Добринею?» «І я, і Василь». А як би інакше ми мали його назвати після того, що сталося в нашому житті? Сум'яття, викликане в душі несподіваною зустрічю з Миланою і ще більше тим, що Милана стала женою брата Василя, поволі почало пригасати, олягатися на дні серця. Добриня відчув, що знову починає мислити Тверезо. Що у нас не сталося? Життя не стоїть на місці. Воно невпинно пливе, рухається, змінюється щодня, щогодини, і було б дивно, коли б за минулі п'ять років, що він не був дома, тут нічого не змінилося. Тим більше, що він для всіх зник, загинув, пропав безвісти. Хіба звинили в чомусь Милана чи брат Василь, чи ваце Маля його племінник і Теска? Винні в половці, винен він сам, що не зумів утекти, врятуватися, а більше звинувачувати нікого. Він поцілував племінника блідущічку, опустив на лід і підійшов до Милани. «Як дома? Усі живі-здорові?» «Слава Богу! Усі живі і здорові. Я так боявся, що мунгали і до колинового кута дійшли, і всіх тут перебили. Бог милував, до нас не дійшли. Це велике щастя. Ходімо ж тоді швидше додому, хочу всіх бачити. «Іди сам, а я до Перу і незабаром теж прийду». Милана дивилася на нього якось винувато, благально, і Добриня зрозумів, що їй не хотілося повертатися додому разом з ним. «Гаразд, мабуть, справді буде краще, коли я сам заявлюся, але скажу, що бачу тебе на озері і розмовляв з тобою». Він скочив у сідло і торкнув коня ногами. Калиновий кут дрімав серед білих снігів тихо і мирно. Над приземкуватими хатинами Звивалися в небо сизі дими, то господині топили печі варили вечерю. Низьке зимове сонце, що заходило за ліс, забарлювало все довкола в сині червонясті кольори, а морозний вітерець, що подавав зі сходу з Києва, доносив запах диму з комонів та смаженої цибулі з олією. Стомлений кінь ішов по волі, і Добриня не підганяв його, а забувши раз про все, навіть про несподівану зустріч з Меланою, Жадібним зором окидав знайомі з дитинством місця. Калиновий кут лежав на низькому мисі, оточеному з трьох боків річками, а з четвертого Рокитним озером. На Напівдені нього протікав спокійний ясновидий Ірпінь, що звивисто петляв петля по широкому лузі, прозваному широким берегом. З заходу його відділяла від княжич невеличка заболочена річечка Олешня, а з півночі від лісу. Глибока рудка з багатьма джерелами та озерцями, де копали болотяну руду і витоплювали крицю. Понад берелом тих річок, а також над озерами, стояли гіллясті кущі калини, що й дала назву селу. Ось і рідна хатина під очеретяною стріхою. Посеред двору стара гілляста груша-дичка, на городі батьківська кузня. Добриня ударив коня швидше, швидше, на подвір'ї птахом злетів з нього, прочинив двері і вступив до темних сіней, а там навпомоцьки по пам'яті знайшов двері, шарпнув на себе і вступив до низької напівтемної хатини. Все тут було таким.